Напевно, пані не стримувала свою вроду, благаючи її залишитися, її врода, подруга вибаглива й прошена, вирішила почимчикувати куди-інде. Але натяки жили пишна зачіска кінозірки, вигін брів, тремтіння вій, зблиск усмішки у кутиках вуст, пані колишня красуня. Читала газету, куплену спеціально для подорожі, Читала уважно, намагаючись відгородити себе від решти вагонного світу, раз по раз поправляючи завеликі окуляри. Біля мілини сидів тихий і скромний панок, зосереджений у чомусь всередині себе, хоча й не вистромлював очі з газети, яку начебто читав. На голові мав скривлений набік чорний берет, як того носять художники. Він і скидався б на художника, якби не такий сіруватий і неупевнений, зацькований вигляд, якби не така невиразність у погляді, навіть зосередженому в собі. Пізніше сіруватий зняв свого берета і затінене купе освітилося сяйвом його неозорої лисини. Гладкої і лискучої, схожої на плесо озера безвітряного світанку. А ще панок мав густі і довгі вуса. Із них скрапували додолу смуток і задума. І стікали по підлозі кудись вдалину. Але все ж час від часу сіруватий кидав короткі погляди на хлопчика років тринадцяти, білявого й кучерявого. Цей хлопчик сподобався Мілені найбільше. Він був простий і безпосередній. Розмовляв з усіма, як зі старими знайомими, а до свого вуйка, до сіроватого пана, звертався на ти і на ім'я. Але Мілена ніяк не могла вловити того імені, таке воно було невиразне. Тож і залишився для неї панок просто «Сіруватиму». Хлопчик розв'язував дитячі кросворди. Він мав цілу книжечку тих кросвордів, таких простеньких, як «Насіння соняшника». Але час від часу хлопчик усе ж таки питався, «А Вуйко? Чорна подруга Мауглі?» І всі починали гарячково думати. Натомість «Сіруватий» навіть не підіймав голови від своєї газети. Він був настільки зосередженим, що не чув сигналів із зовнішнього світу. «Скільки клітинок?» – питала бабуся у плетеній спідниці. «Шість!» – з надією в голосі казав хлопчик. «Горила!» – з надією в голосі пропонувала бабуся. Решта ввічливо мовчала. «Хто ж сміятиметься зі старої людини, особливо, якщо вони самі не знають, Правильної відповіді. Але за кілька хвилин хлопцеві вдавалося пробитися до вуйка. «Багіра!» – казав він, не піднімаючи голови від газети. І хлопчик старанно записував у клітинки. Через годину бабуся у плетеній спідниці раптом стрепенулася і вигукнула. «Чорна подруга Мауглі – це багіра!» «Багіра, багіра, пиши!» – хлопчик сказав. «Я вже знаю!» І ввічливо всміхнувся. Бабуся у плетеній спідниці зітхнула і продовжувала свою розповідь. «Я боялася їхати туди спочатку. Там казали, нашу сусідку вбили. Вона теж учителькою була і в Африку поїхала. А я вперлася, ну хто мене вб'є. Кому я потрібна? Я ще й сама там такого... Перевороту нароблю, що мало не здасться. У мене тато ковалем був. Будь-який замок міг відімкнути. Такі відмички робив, що все повідкривають, і навіть ніхто не помітить. Потім сейфи почав зламувати. Добре ми жили. Тільки от мама, коли він спав, узяла та й відвезла татуся прямісінько у в'язницю. І все про нього розказала. Відсидів бідолаха 20 років. Вона горда була, ніяк не могла з тим змиритися, що він, а не вона, гроші заробляє. От і відвезла його.